Едноочка, двоочка и триочка. Някога в една далечна страна живяла жена с трите си дъщери. Две от тях, едноочка и триочка, били нейни любимки. Тях ги обичала толкова много, че им давала каквото поискат. Другата дъщеря обаче, която била само с две очи и приличала на обикновените хора, Двете сестри и майката я презирали заради това. Давали и да носи старите им дрехи и подхвърляли остатъците от храната. Правели всичко възможно тя да бъде нещастна. Но въпреки всичките неприятности, които и причинявали, тя оставала мила и добра към всички наоколо. Здравей, малка птички, гладна ли си? Знам, че не е достатъчно, но можете да го изядете. Един ден, след като сестрите и майката се наобядвали, двоочка седнала на масата след тях да се нахрани. Знаеш ли, едно очке, след като двоочка не е като нас, трябва ли да сяда на нашата маса? Ти си права, дво очке. Ти не си ни равна, махай се и не идвай повече! Думите им толкова натъжили горката двоочка, че тя избягала разплакана. Докато плачела, изведнъж се появила ярка светлина и пред нея застанала една фея. Тя носела на метало, което греяло на слънцето и държала жезъл посипан с блестящи скъпоценни камъни. Двоочка останала стописана. «Кажи ми, защо плачеш, скъпа моя двоочке?» О, добра, Фейо, майка ми и сестрите ми ме мразят за това, че имам две очи. Дават ми да се храня с остатъците и се отнасят много зле с мен. Изтри си сълзите, скъпа, и ще ти кажа нещо хубаво. Виждаш ли пръчката, която държа? Що му гладнеш, кажи следните думи. Вълшебна пръчке. Удари земята, сложи на масичката... Храна богата! Пръчката започнала да свети ярко и изхвъркнала от ръката на двоочка. После се превърнала в малка масичка, отрупана с най-вкусната храна. О! Колко прекрасно! И ухае невероятно! Вече няма да гладуваш. Яш и пий колкото пожелаеш. А щом свършиш, кажи «Вълшебна прачке, моля те да сега, отнеси масичката на страна и тя отново ще изчезне!» След като казала това, феята с помощта на своята магия изчезнала. Двоочка стояла и гледала, стъписана от това, което се случило, но толкова дълго била гладувала, че седнала и изяла всичко от масата. «Храната беше много вкусна!» Толкова съм щастлива! Но сега трябва да скрия всичко. Вълшебна моля те сега! Отнеси масичката на страна! И не щеш ли, масичката и всичко по нея отново се превърнало в пръчка. На вечерта, когато се прибрала, на масата стояла една чиния с остатъци за нея – но тя дори не я докоснала и доволна я подминала. От този ден нататък, двоочка всеки път излизала навън, ядяла и пиела до насита и се връщала доволна. Но един ден, едноочка и триочка забелязали, че сестра им не яде това, което и оставяли. Нещо става при двоочка. Вече не яде това, което и оставяме. Сигурно е намерила друг начин да се храни. На всяка цена трябва да разберем истината. И така на другия ден, щом двочка тръгнала към полето, двете и сестри тихо-малко я последвали. Тя се оглеждала дали някой не я следва, но сестрите й внимавали да не ги види. Когато стигнала, двуачка извикала силно. Вълшебна пръчки удари земята, служи на масичката храна богата. И на мига се появила масичката, отрупана с всякаква вкусна храна. Двете сестри тайно наблюдавали и очите им се разширили при вида на това, което видели. Ето така яде всеки ден! Не е чудно, защо вече не е гладна! Бързо да се върнем вкъщи и да разкажем всичко на майка ни. Те се затичали възможно най-бързо към дома. Когато майка им чула какво е направила длочка, по-бесняла. Как сме да яде по-хубава храна от нас? Само да си дойде и ще вземем тази вълшебна пръчка от нея. И зачакали длочка да се прибере. Когато си дошла, Майката грабнала пръчката от ръката на двуочка и е щупила на парчета. Не! О, защо го направи? За да се научиш да не мамиш мен и сестрите си повече. Сега ще гладуваш за добро. Бедната двуочка била съкрушена. Събрала парчетата от щупената пръчка и изтичала навън. Седнала в градината и горко заплакала. И точно тогава изведнъж пред нея се явила феята. «Скъпа двоочке, какво е станало? Защо плачеш, мило дете?» «О, мила фея! Вълшебната пръчка, която ми даде и ми поднасяше най-вкусната храна, майка ми е щупи на парчета!» Ах, сега отново трябва да гладувам. Хм, Двочки! нека да ти дам един добър съвет. Вземи парчетата от пръчката и ги зарови в градината, там където луната осветява най-добре. Това със сигурност ще ти донесе късмет. Феята отново размахала вълшебния си жезъл и мигом изчезнала в нощта. Двоачка се доверила наказаното от феята и сторила точно това. На другата сутрин в градината израснало едно прекрасно дърво. Всичките му листа били от сребро, а плодовете му от злато и блестели на слънцето. Майката и двете дъщери ахнали в почуда. Никога до сега не били виждали такава красота. Дървото е много красиво! Но откъде се взе, майко? Не знам и ми се струва доста странно. Хайде да оберем плодовете му. Само двоечка знаела, че е израснала от щупената вълшебна пръчка. Едно очка, три очка и майката се втурнали и започнали да подскачат, за да оберат златните плодове. Но щом ги достигнали, дървото отдръпвало клоните си далеч от тях. О, защо не можем да откъснем дори един лист от дървото? Ще си почина, защото много се уморих. Двуочка ги наблюдавала през цялото време, после погледнала към дървото. Нека опитам и аз. Може да успея да откъсна плод. Ха, опитвай колкото искаш. Ние не успяхме, та, ти ли? Но щом достигнала сребърните клони, Дървото не се дръпнало от нея. Не само това, ами се навело така, че да може да си откъсне плодовете, които желае. Тръгнала да ги дава на майка си, като се надявала това да я зарадва. Но като разбрали, че само тя може да бере от дървото, си тръгнали я досани. Случило се така, че една сутрин, докато всички били около дървото, се приближил рицар на кон. Майката побързала да се обърне към двоачка. Бързо двоачка, иди се скри в храстите! Не искаме да ни излагаш! Бедната двоачка побързала да се скрие в храстите. Рицарят бил много красив младеж. Спрял коня си и се загледал в чудното дърво от злато и сребро. Започнал да се пита на кого ли принадлежи, после видял двете сестри. Чие ли е това красиво дърво? Който ми даде клонка от него, ще получи каквото пожелае. Дървото е наше! И с радост ще ти откъснем една клонка! Започнали да подскачат, за да откъснат някоя клонка, но напразно. Дървото отдръпвало клоните и плодовете си надалеч от тях и не им давало да ги достигнат. Много е странно как дървото е ваше, а не можете да откъснете нищо от него. По-добре да си вървя, вместо да си губя времето. И той си тръгнал. Двете сестри и майка им много се ядосали. Не се тревожете, мили деца. Утре може да дойде пак. Тогава ще опитаме отново. Щом те си тръгнали, двуачка излязла от храстите и седнала при дървото. И започнала да си мисли за рицаря. «Колко е красив само! Ако можех да му откъсна една клонка от дървото и да му я дам, щех да му кажи и колко много го обичам!» Що ми това, се чул гласът на феята, който идвал отвътре на дървото. «Малка двоочке, ти бе добра дори когато беше отчаяна! А добрината трябва да бъде възнаградена!» Чух твоето желание и ако ти наистина искаш това, аз ще ти го подаря. О, да! Най-много искам да бъда с моя любим рицар. Желая го с цялото си сърце. Добре тогава, ще направя това, което ти казах. Отчупи един лист от дървото и си го сложи на роклята. Щом направила това... Роклята й се превърнала в най-красивата, която човек някога е виждал. Цялата била обсипана с сребърни листа и рубинени рози. «Сега седни върху този сребърен лист и той ще те понесе в небето при твоя любим!» Щом гласът спрял да говори, един сребърен лист бавно се спуснал към двуочка. Започнал да се увеличава и заблестял величествено на лунната светлина. Двоачка седнала в него и той я понесъл към нощното небе. Преминали покрай луната и звездите и кацнали на балкона на рицаря. Когато слязла от листа, той се превърнал в сребърна клонка с златни плодове висящи по нея. О, красиви рицарю! Моля те, чуй моя зов! Донесох ти сребърната клонка от дървото, както пожела! Кой ме вика вън толкова късно? Но щом излязал на балкона и видял двоочка, той ахнал. Красотата й била неповторима и той не могъл да свали очи от нея. Двоочка била в възторг, че го вижда. Милорд, обеща да направиш всичко за този, който ти донесе сребърната клонка. Истина е. А какво е твоето желание? Двоачка му разказала всичко за майка си и двете си сестри и колко лошо се отнасят с нея. Понасях глад, жажда и унижение и идвам да те помоля да ме спасиш и да се ожениш за мен. С радост ще се оженя за теб, скъпа моя. Но преди това трябва да накажа майка ти и сестрите ти за това как са се държали с теб. Прости ми, рицарю мой, и нека забравим за тях, защото те са моето горчиво минало. Нека днес да празнуваме и да изградим красиво бъдеще. Още на следващия ден, двоачка и рицаря са оженили с величествена церемония и заживели дълго и щастливо.